Клай здригнувся. Чи то спогад про міжсвітову трубу, чи думка про потворних мутантів захмарили його обличчя. Навряд чи вона мала на увазі людей-пацюків, адже саме для їхнього порятунку винайшла речовину, яку ви зараз несете до отісу, нарешті промовив він. Якраз щурів люди громіяд перетворюють отісатів, які зберегли світло в душі. «І ти належав до тих людей», – намагався розібратися Сергійко. «Якби я був дорослим отісатом, сумніваюся, чи зміг би стати світлим, повернувшись у людське тіло». Сторінка 75. Але діти отісу, навіть після переходу в старшу колонію, ще частково зберігають інформацію про добро, яке панувало тут колись, пов'язуючи мешканців світу не тільки за професійною приналежністю. Шкода, але з часом ця інформація помалу зникає. Мене тому й перетворили на пацюка, що боялися. Виміри показників єства, що періодично проводяться в нашій колонії, не задовольняли дорослих. Та одного разу я зрозумів, що й дорослі не всі піддалися модифікаціям, котрі верхівка груміядза практикувала по відношенню до нижчої ланки отісатів для перетворення їх у покірну біомасу. Коли керівництво світу дізналося, що значна частина суспільства має імунітет проти тих модифікацій, почалося справжнє полювання на світлих людей. Це, як правило, були ті, хто сам чи їхні предки в минулому відзначалися найбільшою людяністю, зробили якомога більше добра для інших. Я вам уже починав було розповідати про підслухану розмову. То були двоє з працівників старшої дитячої колонії. Вони усамітнилися в колонній залі корпусу, де проводилися загальні зібрання вихованців. Я зрозумів, чому вони вибрали те місце. Там їх важко було виявити, бо то був вільний від електронного спостереження простір – Місця, де одночасно збирається дуже велика кількість людей, звільнені від приладів стеження за інформацією, тому що скопище думок та міні-роботів-отісаток постійно виводять їх з ладу. Ви запитаєте, навіщо такі місця іще існують в отісі, якщо його мешканці майже не спілкуються між собою? Кожен існує сам по собі за межами виробничих приміщень. Нас час від часу збирали там для того, щоб ми усвідомили, що нас багато і всі ми – майбутні слуги Отісу, які мають зробити його іще більш сильним, потужним світом, який буде головним виміром світобудови, ще не вивченого в Отісі явище, яке відкрите недавно і яке належить саме нам, новому поколінню отісатів. Сніжана зі Сергійком боялися дихати. По-перше, простір, що оточував їх, віднедавна був настільки обмеженим, що здавалося, от-от на трьох забракне повітря. Сторінка 76 Але то була ілюзія. Стіни купола, що гнітили дітей своєю тіснотою, ніяким чином не затруднювали проникнення повітря всередину. Діти затимували подих тому, що почути все більше і більше лякало їх. У своєму світі вони вже знали багато чого про війни, які час від часу спалахували то в одному, то в іншому куточку планети. Але те, що готувалося в отісі, становило загрозу вселенського масштабу. Чи впораються вони з тим завданням, для якого їх обрав Всесвіт? 24. То що ти там розповідав про змовників? – повернулася до розмови Сніжана. Я так зрозуміла, що в отісі намагалися згуртуватися мешканці, що не до кінця втратили здоровий глузд не стали цілковитими рабами системи. В отісі назрівала революція? – Клайд поноро опустив очі. Хоча ті дорослі й ховалися в залі, де думки чи розмови не можуть бути почуті з допомогою всюдисущих мініроботів, не всі з них є такими ж милими, як оті садко, Та невдовзі їх викрили. Цього було достатньо, щоби керівна община дізналася і про мою випадкову причетність. Я встиг отримати інформацію через свого синього пухнастика перш ніж одного разу вночі, коли всі мешканці колонії спали,